Tiana Primera Hora Bon dia i benvinguts al Tiana Primera Hora. La Comissió de Solidaritat de l'Ajuntament de Tiana ha comunicat els set projectes que rebran subvencions del Consistori per desenvolupar tasques de cooperació a diversos països. Aquest any s'han destinat 45.000 euros a programes que tenen com a eix principal la cooperació internacional, la sensibilització i l'ajut humanitari d'emergència. A continuació us detalladament aquestes notícies. Abans, però, comencem amb els titulars. més, la Comissió de Solidaritat de l'Ajuntament de Tiana ha donat continuïtat a les subvencions destinades a projectes de cooperació i desenvolupament a diversos països. La comissió ha anunciat els 7 projectes que rebran aquests ajuts. Pel que fa a les subvencions d'aquest any, s'ha prorrogat el finançament a 4 projectes que l'any anterior ja van disposar de l'ajut. D'altra banda, 3 programes han aconseguit per primer cop part dels 45.000 euros que es destinen a aquests projectes. Des d'inicis d'aquest mes de juny es pot gaudir a diferents restaurants de Tiana de diversos plats que tenen com a estrella la mongeta del Ganset del Marisme. Aquesta proposta culinària s'inclou dins de les setmanes gastronòmiques del Tast Tiana 2011, una activitat paral·lela a la tercera mostra gastronòmica i del vi de Tiana. La parròquia de Sant Sabria de Tiana continua amb les seves accions per afavorir la recollida d'aliments destinada a combatre les necessitats de persones sense recursos econòmics. D'aquesta manera, la parròquia continua amb el seu compromís amb els més desafavorits. El col·lectiu d'indignats de Tiana continuen amb les accions que tenen com a objectiu una societat més igualitària i justa. Aquests últims dies s’han aprofitat per desenvolupar i organitzar alguna de les comissions que havien aprovat en assemblea. Una de les propostes que han contemplat és realitzar una acció constructiva i participativa amb motiu de la constitució del nou ajuntament aquest dissentat. El Casal de Visatiana realitza avui una sortida cultural que té com a destinació el Paral·lel de Barcelona. Martes Locos del Paral·lelo és l'obra de teatre que han decidit anar a veure i que compta amb la presència del tianenc Toni Rovira. Els nens i nenes de dos o anys de l'Escola Brasol Municipal han visitat l'Ajuntament i les instal·lacions de la policia local. Amb aquesta sortida es pretén que els petits puguin viure de prop i conèixer alguna de les entitats més representatives del poble. Tiana, primera hora. Notícies. La Comissió de Solidaritat de l'Ajuntament de Tiana ja ha fet públiques quines seran les entitats que es beneficiaran dels diners que el consistori destina del pressupost a desenvolupar tasques de cooperació a diversos països. Concretament, han estat set els projectes que han rebut l'atorgament de subvencions destinades a projectes de solidaritat i cooperació i desenvolupament. D'aquests set projectes que han rebut ajut, quatre han estat per programes que representen una continuació de les seves seccions i que l'any passat ja van rebre aquestes subvencions. D'altra banda, alguns dels projectes que reben per primer cop aquest finançament són per a l'associació Nen Bangalore India i per al projecte Casa Domingo Honduras. L'actual resident en funcions de promoció social i educació, Maria Antonia Fort, ens dona més detalls. Hi ha hagut dos projectes nous aquest any. Un és una associació de Lore Benga, de la Índia, que és per la construcció d'uns horts familiars per la millora de seguretat alimentària de les famílies afectades per la mentia de, de la lepra d'una comunitat de la Índia. Aquest projecte va ser presentat per Albert Ferrer, que és membre de la comissió. I l'altre projecte és un projecte que es treballa a Honduras, a és una associació d'Incoga, que treballa per la integració de joves a la situació del carrer. L'objectiu és millorar les condicions de vida dels nois i noies en situació d'exclusió social de Tegucigualpa Dures. Altra dels programes que han rebut per primer cop aquesta subvenció ha estat el Fons Català de Cooperació, que havia realitzat una crida als ajuntaments a sumar-se a la resposta davant la situació de crisi humanitària que està patint la població civil de Gaza. Aquest suport i coordinació en ajuts humanitaris d'emergència es coordinen amb l'ORBA, l'agència de Nacions Unides encarregada de l'assistència als refugiats palestins. Entre els projectes que han tingut continuïtat, destaquem el projecte educatiu de Bea Dantangal-Sanghan, que té com objectiu proporcionar una educació de qualitat a estudiants d'aquesta zona rural de l'Índia. La Comissió de Solidaritat de l'Ajuntament d'Atiana també ha decidit renovar els ajuts a Famílies sense Fronteres per a la Infància, un projecte que pretén escolaritzar a primària a nens i nenes a la capital d'Aití. Altre projecte ha estat el de promoció de la dona a la República Arab Saharauí, que opta per donar suport a les dones en matèries com la inserció laboral, informàtica, costura o idiomes. Finalment, el projecte Honrats d'Esperança de l'Àfrica Senegal té com a finalitat promoure el desenvolupament integral i harmoniós de nens i nenes de dos a 6 anys. La subvenció anirà destinada a finançar l'equipament pedagògic per una nova escola. En aquest sentit, Maria Antonia Fort ha realitzat una valoració molt positiva de les seccions que s'han dut a terme des de la Comissió de Solidaritat de l'Ajuntament de Tiana amb aquest programa d'ajuts. L'experiència crec que està molt positiva perquè a partir de la, la, la presentació d'aquests projectes s'han pogut parlar pogut, dins de la comissió, hem parlat, hem valorat i això ens ha servit doncs, molt possiblement per, com, per conèixer algunes situacions d'altres països que moltes vegades no les coneixem. L'import total que s'ha destinat a aquests projectes ha estat de 45.000 euros. La distribució s'ha realitzat en tres àmbits. El de la cooperació internacional, que ha representat un 75% del pressupost. La sensibilització, en poc més d'un 10%. I, finalment, en l'àmbit d'ajut humanitari d'emergència, que ha representat entorn a un 15% de les subvencions. Sí. Des de fa uns dies s'ha posat en marxa les Setmanes Gastronòmiques del TAS Tiana 2011. Es tracta d'una activitat paral·lela a la tercera mostra gastronòmica i del viat que enguant allarga la seva duració i se celebra del 17 al 19 de juny. L'objectiu d'aquestes Setmanes Gastronòmiques és promocionar la gastronomia de Tiana no només els dies del TAS, sinó al llarg de pràcticament tres setmanes. Alhora aquesta setmana gastronòmica serveix també d'avançar-la a les jornades de la catequística. Durant la setmana gastronòmica que s'allarga fins al pròxim 19 de juny, els restaurants Can Roca, les terrasses de Sant Romà, L'Avi Mingú, Mascors, Tirati, Tiriti i Can ofereixen un menú degustació sota el nom Tastiana 2011. L'ingredient del plat del menú és comú a tots els restaurants. Es tracta de la mongeta del Ganset de Maresme que se servirà en diferents formats i presentacions acompanyat per un segon plat que ha estat proposat per cada restaurador. Sobre la mongeta del Ganset del Maresme ens parla el restaurador de L'Avi Mingú, Jaume Parodi. En aquest cas, la mongeta del Ganset és eh a quitiana ja ja, ja seguint tincanttes ja, ja s'em cultiven oposament a camps roques que són pròpies, de collita, la pròpia collita i després ja està el cantó de Palafolls, de Tordera, que són ja molt, molt característiques del producte de la molleta al ganxet de la Ganxeta, aquesta aquesta de tots els menús s'acompanyen de vins amb denominació d'origen a Aleia. Per últim, oferiran les postres tianenques per excel·lència, blanc i negre i les tianes. Els preus s'oscil·len entre els 20 i els 35 euros. La mostra gastronòmica i del Via Tiana va sorgir a la fa tres anys quan des de l'Associació de Comerciants i Serveis Tianencs i la Residoria de Promoció Econòmica es va voler potenciar el vessant gastronòmic com un atractiu turístic i comercial més de la nostra vila. Tiana Primera Hora La parròquia de Sant Cebrià de Tiana continua realitzant una tasca important amb la recollida d'aliments per a aquelles famílies que no disposen de recursos econòmics suficients. L'activitat de la parròquia, pel que fa a l'abastament d'aliments, es concentra de manera més intensiva en les campanyes que realitzen al Nadal juntament amb caritats de Sant Adrià i la que coincideix amb l'inici de la Quaresma. No obstant, al marge d'aquestes campanyes, des de la parròquia es dona continuïtat a aquests programes d'ajut, tal com comenta el seu portaveu, Pepe Pérez. Se sigue manteniendo... Eh se sigue atendiendo a, a familias que vienen a solicitar alimentos, pues dos o tres veces a, a lo largo del mes. Y gracias a que la gente sigue y continúa trayendo pues legumbres, eh, pastas o leche y alimentos, pues eh, en la parrita, en la carita parroquial de aquí de Tiana se puede hay otras familias que pues no ...por comodidad o porque no pueden, digamos, llevar peso, pues en un sobre, indicando para cáritas parroquial, pues aporta una cantidad de dinero. Des de la parroquia, de moment, no contemplen realitzar cap més campanya forta al marge de les dues que estan realitzant de manera regular. No obstant, Pepe Pérez confia en que la gent continua col·laborant en uns moments de necessitat social tan importants com el que estem vivint. Confiamos mucho en la ayuda de la gente. Confiamos mucho que la gente está bastante sensibilizada y bueno, pues la gente eh, entiende que esta necesidad eh, es, vive muy cerca de nosotros y que por tanto la gente colabora y seguimos confiando en ello de momento, por tanto no necesitamos más que esas dos campañas fuertes y mantener la esperanza de que la, la gente sigue colaborando y siendo solidaria con las personas que lo necesitan. Per col·laborar amb la donació d'aliments es pot portar arròs, pasta, oli, llegums, galetes, llet, lleones de tomàquet, sucre, sal, tonyina, cara enllaunada o tota mena de productes que no caduquin amb facilitat. El col·lectiu d'Indinatia Tiana, fruit del moviment 15M, ha dedicat les últimes jornades a configurar una sèrie de comissions per tal d'organitzar i vertebrar les seves accions. Una de les propostes que Colatiu ha presentat a la seva assemblea és realitzar una acció conjunta aquest dissabte amb motiu de la Constitució del nou Ajuntament. L'acte, segons els promotors de la proposta, no vol alterar per res l'activitat normal de l'Ajuntament, sinó que pretén ser una acció constructiva i participativa. Un dels integrants de la Comissió d'Accions dels Indignets de Tiana, Pau Josa, ens explica més detalls. La proposta va ser de fer un acte que no boicotagés el, el procés normal de, de l'Ajuntament, i democràtic, i de fer una cosa de, de, sota un lema constructiu, fer una acció puntual, dient el que pensem, i que sigui a la vegada festa major, quitiana, festa major petita. La idea per aquest dissabte és realitzar un cerca cercavilar que surti des de dos indrets, el parc del Camp del Futbol Vei i la plaça de dels Peixos. Posteriorment es reunirien a la plaça de la Vila, on poc abans de la Constitució del nou Ajuntament es llegiria un manifest en favor d'una política més constructiva, lluny de la confrontació entre grups i que aposti per major participació ciutadana. Després d'un minut de silenci, s'ha proposat realitzar un acte simbòlic amb una bombollada realitzada amb articles de joguina que fan bombolles de sabó. Pau Jossà explica el que es pretén amb aquesta idea. Faríem volar... Bombolles, cadascú amb un bufador d'aquests de bombolletes. Es pot entendre de moltes maneres, cadascú molt, pot, cada pot interpretar-ho d'alguna manera. La idea parteix una miqueta de quan veus un còmic, quan algú està pensant, surten més bombolletes per sobre del cap. Fas la reflexió i a títol individual eh, llences el teu pensament cap a l'Ajuntament o cap al cel o cap, a, cap allà on vulguis. Altres accions que els indignats de Tiena estan contemplant és donar el seu recolzament a l'acampada que se celebrarà davant del Parlament de Catalunya el 14 de juny amb motiu de l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat. Alhora també s'estudia participar en una marxa on membres de la comarca del Maresma pretenen emular la marxa de sal que en el seu dia va realitzar Gandhi. La idea original és sortir de Girona al dia 17 i arribar fins a Mataló, on es pernoctaria. L'endemà el trajecte seria fins a Badalona, on també es descansaria, per participar el dia següent en una gran manifestació a Barcelona el dia 19 de juny. Tiana, primera hora, l'informatiu matinal de Ràdio Tiana. El casal d'Avis de Tiana ha organitzat per avui una sortida teatral al Paral·lel de Barcelona per veure la representació Martes Locos del Paral·lelo, L'obra que s'interpreta a la Sala Apolo està presentada per Juan Sánchez i compta amb la col·laboració del tianenc Toni Rovira. La tianenca Carme Cusso ens explica els motius d'aquesta sortida cultural. És un espectacle que surt la Iolanda Valero, el Carpio, el Quenas, Ramon Parejo, Frank Duber, Viaja Raïces, però el més important és que hi ha un tianenc que es diu Toni Rovira, que és el que surt a la primera part de l'espectacle i el Toni Rovira és fill de Tiana, que està ell a la televisió a la 25 i té un programa de fa molt de temps, amb molt d'èxit, que porta molts artistes. L'obra presenta un espectacle de varietats en clau de gènere com és la revista. En total, un nombre de 34 tianencs i sortiran a les 6 de la tarda en autocar del parc del Camp de Futbol Vei, en direcció al Paral·lel de Barcelona. L'obra està prevista que s'iniciï a les 8 del vespre. Aquesta activitat s'engloba dins de les diferents sortides de caire cultural que es realitzen al casal d'Avis de Tiana. és es la cançó popular que els nens i nenes de l'Escola Bressol Municipal de Tiana han cantat tots just arribar al nostre ajuntament en la visita que han realitzat el Consistori. Aquesta sortida de l'escola, el més petit de tots, també ha servit perquè els més menuts poguessin visitar les instal·lacions de la policia local. En aquest sentit, la directora de l'Escola 3 a París ha manifestat que l'oportunitat d'estar en un poble i no en una ciutat és un privilegi que els permet viure de prop i conèixer les entitats que hi ha al poble. Sobre la visita a l'Ajuntament, París ens dóna més detalls. La tècnica ens ve a rebre, ens passeja per tots els edificis i en els nens els hi fem tota l'explicació de perquè vull dir quina és la funció que fa cada persona que està aquí dins a l'Ajuntament. Aquesta visita a l'Ajuntament es realitza cada any amb els nens més grans de l'escola, concretament els que tenen dos o tres anys i el curs vinent començaran l'escolarització. Teresa París ens comenta com valoren l'experiència. Els nens, vull dir, de fet, s'ho passen bé i aleshores bueno, també és bo que ells conegin doncs, vull dir tot, tot el que és l'Ajuntament. Cada any ha sigut molt positiu, els pares els han encantat moltíssim i també, vull dir, tot el personal de l'Ajuntament ha sigut molt proper a nosaltres i per això dic, cada any decidim pues, venir a fer un altre cop aquesta excursió. L'Escola Brasol Municipal ja havia realitzat anteriorment altres sortides, algunes d'elles fora del poble. Aquest ha estat el cas de la visita que van realitzar al Teatre a Badalona i l'excursió que van fer l'Auditori de Barcelona per acostar la música als nens i nenes. En aquests casos, des de l'escola, realitzen un treball previ d'adaptació amb els més petits perquè no s'estranyin en un entorn diferent del qual estan acostumats. Radio Tiana. Notícies. El Temps. Hola, molt bon dia. La situació meteorològica aquí al Maresme avui ha d'estar dominada per un increment de la inestabilitat. De moment aquest matí creiem que s'aguantarà amb una velocitat variable, també aquest migdia i primeres hores de la tarda, però a posteriori, a partir de mitja tarda, arribaran ruixats de caire tempestors que localment seran d'intensitat entre moderada i forta i podran afectar qualsevol punt de la comarca. Pel que fa... A la previsió, de cara demà continuarem amb un temps inestable, especialment de matinada i primeres hores del matí amb ruixats i tempestes localment d'una certa intensitat. Després millorarà i durant la tarda podem tenir algun ruixat que en tot cas ja serà més feble i menys important. Les temperatures entre avui i demà tornen a baixar seran fresquetes per l'època de l'any els vents en coixó en fluixos el sector sud avui, de cara a demà més llevantats i la situació marítima es presenta tranquil·la aquí a la costa de la comarca. De cara demà passat dijous Ciendra més al que no pas núvols, encara alguns núvols prims a la tarda però són poc importants i no esperem precipitacions. De 6 a 10 del matí, Tiana primera hora. Ràdio Tiana, serveis informatius.